الحمد <سؤال> لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علمني رب العالمين سوى صلاوة إهوالة سوى صلاوة إهوالة uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka su salavati i selamina Allahog poslanika i miljenika Mohameda Mustafa sallallahu alihi wasallam na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Mi se na početku i na kraju i u svakom stanju ponizno i pokorno vraćamo našem gospodaru uzvišenom Allahu i svjedočimo da nemamo drugog znanja, osim onog znanja kojeg nam uzvišeni Allah podari svoje dobrote, blagodati i milosti. Zato ga našeg gospodara uzvišenog Allaha i molimo da nam tu svoju dobrotu, blagodati i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se koristiti i svoj život popraviti, po njemu uskladiti, a doista je uzvišeni Allah sveznajući, svemogući i mudri. Nakon prvog predavanja iz uvoda u vrijedno dijelo umdetu lahkam min kelami hajri l'anam, osnove propisa izgovora najboljeg čovjeka Muhammeda sallallahu alihi wasallam, nakon tog prvog obraćanja u kojem je bilo govora o važnosti ovoga dijela, U ovom drugom kratkom obraćanju poslušajmo nešto o samom autoru ovoga dijela Umdetulahkam. Imali smo priliku u prošlom predavanju čuti koliko je vrijedno ovo dijelo i o kakvom se dijelu uopće radi, o najvjerodostojnim hadisima Allahog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Koje je to dijelo sačinio? Koje je te hadise probrao na takav način, najvjerodostojne hadise i uvrstio ih ovu zbirku, umdetu lahkam, poslušajmo nešto o njemu, tom učenjaku, na ovom predavanju, na ovom kratkom obraćanju. Dakle, autor dijela umdetu lahkam min kelami khairil enam jeste Ebu Muhammed Abdul Ghani, Abdul Wahid Makti imao je nadimak također taki judin. bio je veliki učenjak, veliki pobožnjak, Hafiz Hadisa, dosljedni slijjeedbenik sunneta Allahg poslannika salallahu Alhiu sellem. Rođan je 541. godine po godine u mjestu Džemail, jednom od mjesta Nablusa, na blagoslovljenoj zemlji Kuca. Odrastao je u učevnoj i uglednoj porodici, pa i on sam, Abdulgani Ghani el-Maktisi, u ranoj mladosti krenuo straženjem šerijetskog znanja. Počeo da stiče šerijetsko znanje. Tako je prvo znanje sticao kod učitelja šejhova u svome mjestu gdje je i rođen. Međutim, šejhovima bio je poznati Ahmed ibn Muhammed ibn Qudame el-Maqdisi. Zatim, zajedno je sa svojom porodicom otputovao iz Qudca u Damask, gdje su on, dakle sa svojom porodicom sagradili poznatu školu, medresu Umeriju iz koje kasnije izašlo mnogo, mnogo velikih učenjaka islama. U potrazi za znanjem 561. hiđretske godine otputovao je u Bagdad. Tamo se susreo s mnogim velikim učenjacima, među kojima su bili i Abdul Qadir al-Džailani, poznati Džailani, i Nasr ibn Fetejan ibnul Mina, koji je u svoje vrijeme bio najveći Hanbelijski pravnik. Zatim je Abdulgani Ghani al-Maktisi rahimehullahu ta'ala putovao nekoliko puta u Egipat, Dimjat, Harran, Asbehan, Mosul, Hemedan da bi se na kraju ponovo vratio u Damask. I na svim tim svojim putovanjima on se susretao, inače svakako putovao je, radi Sticanja znanja radi učenjaka, susreta s njima, pa se uistinu na tim putovanjima i susreo s više desetina islamskih učenjaka, te pred njima učio razne islamske discipline. Znanje od njega su sticali prije svega njegovi sinovi Ebul Feth Jebu Musa, zatim ostali učenici. كوي هي بيو أغرمان بروي مجونيما إي موفق دين ابن قدام المقتسي بوزناتي موفق دين ابن قدام المقتسي زاتيم عبد القادر الرحاوي محمد اليونيني ابن عبد الدائم ابن خليل داياعو دين المقتسي شحاب القوس يوسمن ابن مكي الشاري ابن اغي جي درغي Mnogi učenjaci su ga pohvalili. Dakle, njegovi savremenici za njega su imali samo riječi pohvale. Pa tako Ebu Mohamed Abdulaziz ibn Abdulmelik Šejbani rekao je Čuo sam tađu dina el kako kaže nakon Darekutnija. A Darekutnija je bio veliki imam hadisu. Hafiz hadisa kaže... Nakon da rekut nije bilo hafiza kakav je bio Abdulgani Ghani al-Maqtisi. Nakon da rekut nije bilo hafiza, nije bilo učenjaka, hafiza hadisa kakav je bio Abdulgani Ghani al-Maqtisi. Ebu Nezar Rabija ibnul Hasan kaže video sam ko je bio Ebu Musa al-Medini. Video sam ko je bio Ebu Musa Ali je Abdul Ghani el-Maktisi bio bolji hafiz od njega. Dajaudin, njegov učenik, Dajaudin el-Maktisi kaže nikada ne bi bio upitan neki hadis, a tada Abdul Ghani el-Maktisi, dakle učitelj, ne bi u potpunosti naveo, a zatim spomenuo njegovu vjerodostojnost. I nikada ne bi bio upitan o nekom prenosiocu hadisa, a da ne bi spomenuo njegovo ime i porijeklo, kaže učenik da Dajaudin al-Maktisi za svoga učitelja Abdulganija Ghanija, al-Maktisija kaže bio je Emirul Mu'mininu hadisu. Bio je Emirul Mu'mininu hadisu. A ova titula ne daje se svakome. Nju nije mogao svako od učenjaka hadisa da ima poznat Ibnu Kudam el-Maktisi koji je bio dajđić. Hafiza Abdulgani Ghanija el-Maktisi kaže, bili smo nerazvojni prijatelji prilikom traženja zdanja. Kad god bismo se natjecali u dobru, on bi me pretekao. Osim u nekoliko rijetkih situacija. Ali u većini on bi mene pretekao. Allah mu je podario ogromno zdanje i napisao je napisao je mnoga djela. Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid al-Maktisi hafiz hadisa, rahimehullahu ta'ala, bio je mnogo darežljiv. Ništa ne bi gomilao u svojoj kući. I metak bi dijelio udovicama i jetimima. Izlazio bi noću noseći na svojim leđima brašno koje bi ostavljao pred vratima siromaha. I, metka, i metak bi dijelio drugima, a na sebi kažu da je imao zakrpljenu odjeću. Ljudi su ga mnogo voljeli. Pored svoje skromnosti, bio je i mnogo pobožan. Noću bi klanjao dugo noćni namaz. Ustajao bi posle pola noći, abdestio se i klanjao sve do predzoru. Kaže se da bi znao o sedam, pa čak i više puta, abdestiti se do zore. Govorio bi, ne doživljavam namaz lijepo ako mi moje tijelo ako i moje tijelo nije vlažno, iskoristavao bi svaki dijelic svoga vremena. Klanjao bi sabah namaz, zatim bi podučavao druge Kur'anu i hadisu, nakon izlaska sunca abdestio bi se i klanjao dugo, nakon toga bi malo odspavao, od poodne do akšama slušao bi hadise i pisao svoja dijela. Kaže se da mu je od dugog čitanja vid mnogo oslabio Učenik da Jaudin kaže ne znam nikoga od sledbenika sunneta da ga je vidio a da ga nije odma izazvolio Abdulgani Abdulwahid al-Maqtisi rahimehullah taala proširio je hadis Allahog poslanika sallallahu alayhi wa sallam Šamu kaže Abu Ishak Ibrahim ibn Muhammed kada god bi nekoga upitao od koga je čuo hadis kojeg bi mi on spomenuo taj bi odgovorio Prvi put sam ga čuo od Hafiza Abdulganija Elmaktisija. Bio je od onih koji se čvrsto držao sunneta Allahovog poslanika alejhi salatu selam, slijediću u tome dobre prethodnike, naređivao je dobro i odvraćao od zla i rukom i jezikom i na tom putu nije se bojao ničijeg prigovora. Kao i svaki sledbenik sunneta općenito, a posebno učenjaci sunneta I Hafiz Abdulgani al-Maktisi bio je stavljen na kušnju od strane novotara svoga vremena. Sledbenici novotarija zabluda i strasti po svome običaju u svakom vremenu i mjestu sledbenike sunneta optužuju za neispravno tumačenje islama, inače a naročito osobina i svojstava sifata uzvišenog Allaha, pa ih nazivaju mujassimima onima koji daju izgled i tijelo uzvišenom Allahu. Pa se tako desilo isa Hafizom Abdul Ghanijom il -Maktisijom. Njega su optužili da je on takav, da pogrešno govori o Allahu subhanahu wa ta'ala, da ga pogrešno opisuje, odnosno da želi da da izgled uzvišenom Allahu, da mu da tijelo. Pa su ga prijavljivali tadašnjem sultanu Damaska za vrijeme njegovih predavanja pravili bi buku i ometali ga. nastojali su često da izazovu tuču s njim, zabranjivali su mu klanjati u velikoj džami u Damasku, pa kada je stanje postalo nepodnošljivo, Hafiz je otišao iz Damaska. Premjestio se u drugo mjesto, zatim iz jednog u drugo, iz jednog u drugo, dok nije došao do Misra, do Egipta. tim, Novotari se nisu smirili i neće se zasigurno smiriti sve dok je jedan učenjak sunneta živ. Pa su poslali u Egipat svoga glasnika da namjesnika Egipta obavijesti o dolasku Hafiza Abdulganijen al-Maktisija te da ga oni smatraju nevjernikom i to je poznato. Da novotari učenjake ehli sunneta al-đemata smatraju nevjernicima i nastoje na sve moguće načine da suzbiju širenje sunneta, širenje istine, pa čak dakle i po cijenu, da traže pogubljenje učenjaka sunneta. To je poznato, opće poznato. Dok na drugoj strani učenjaci sunneta ne smatraju novotare nevjernicima, osim one koji čine Novo tarije velike novotarije koji izvode iz vjere, dok druge ne smatraju nevjernicima, traže im opravdanja i govore da mi kažemo to što vi kažete, mi bismo bili novotare, ali vi ne znate o čemu govorite, vi nemate znanja. Govorite iz svojih strasti i prohtjeva. Pa su poslali svoga glasnika, namjesniku Egipta i nakon što je saznao za njegov dolazak i njegov boravak, zatočio je... Abdul Ghanija, Abdul Wahid al-Maktisija u zatvor u Egiptu. Kasnije bi, kada izašao na slobodu, Hafiz govorio kako nije doživio veći rahatluk od rahatluka kada je bio zatočen u Egiptu, da se tada posvetio više izučavanju vjere. Nakon izlaska iz zatvora zatraženo je od njega da napiše svoje ubjeđenje po pitanju Allaha subhanahu wa ta'la ta njegove osobina, pa je napisao i sve potkrijepio riječima uzvišenog Allaha i riječima Allahovog poslanika sallallahu alihi wasallam, zbog čega više nije vraćen u zatvor. Dakle, sve što je govorio, govorio je i zato imao dokaz ili iz Allahove knjige ili iz sunneta Allahog poslanika sallallahu alihi wasallam. Međutim, Boraveć je na drugim mjestima slično mu se dešavalo da je bio zatvaran, pa umalo, umalo i pogubljen. Hafiz Abdul Ganih, Abdul Wahid al-Maktis je razbolio se 600. godine po hijriju mjesecu o rebiju le teškom bolešću zbog koje nije mogao ustati iz postelje 16 dana. Svo vrijeme bolesti, spominjao je uzvišenog Allaha, učio Kur'an, zikrio, pred svoju smrt u zadnjim trenucima svoga života pozvao je svoje sinove i oporučio im da ne zapostavljaju traženje šerijatskog zdanja, da nastave iza njega tražiti šerijatsko zdanje. I umroju je u ponedjeljak. 23. ili 24. rebijule Ewwela 600. godine po Hidzri u, u svojoj 59. godini godine života. To je otprilike ukratko o njegovom životu. Hafiz Abdulganijal Maktisi, rahimehullahu ta'ala, iza sebe ostavio je brojna dijela, oko 70-ak iz raznih oblasti. Neka od tih dijela su velika i sastoje se od nekoliko tomova dok su neka u vidu brošura. Međutim, sva u sebi sadrže veliku korist. Pa tako, od njegovih dijela koja je ostavio iza sebe jeste i vjerovanje imama Šafije, umjerenost u vjerovanju, predanja Hasan al Basrija, predznaci sudnjega dana, naređivanje na dobro i odvraćanje od zla, događaj o potvori Ajše radijallahu ta'ala anha, zatim prezrenost pretvaranja i ogovaranja, odlike mjeseca Ramazana, odlike Omera ibn Khattaba radijallahu ta'ala anha, knjiga o noćnom namazu, knjiga o smrti Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, te mnoga droga dijela, od kojih je dakle i ovo dijelo min anam", odnosno osnova propisa izgovora najboljeg čovjeka Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Ovo dijelo Hafiz Abdul Ghani el-Maktisi rahimehullahu te'ala napisao je na zahtjev svojih poznanika odnosno svojih učenika, svojih prijatelja. Pa on u samom svome uvodu ovoga dijela, nakon što se zahvalio Allahu subhanahu wa ta'ala, posvjedočio mu dostojnost da se obožava jedini on i da je Muhammed sallallahu alihi vasallam robi njegov poslanik te donio dakle salavat na njega i na njegovu častnu porodicu, ashaabe. Nakon toga je rekao dvoje dina braća zatražila su od mene da im sačinim sažetak hadisa koji govore o vjerskim propisima, a koje su zabilježili dvojica imama, Ebu Abdillah, Muhammed ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari i Muslim ibnul Hađađ ibn Muslim al-Kušeri en-Nisaburi. Pasam se, i odazva o njihovom zahtjevu, nadajući se da bude odkoristi u tome. Dakle, Hafiz Abdulganijal Maktisi, Rahimehullah kaže da je od njega zatraženo da sačini knjigu sažetak vjerskih propisa, da sabere u jednu knjigu najosnovnije propise, da sabere u jednu knjigu, međutim, propise koji su izgrađeni na najvjerodostojnim hadisima. Hadisima koje su zabilježli Buharija i Muslim. I zatraženo je dakle od njega da dođe sa hadisima je bilježe Buharija i Muslim zajedno. Hadisi koji su poznati kao muttefekun alih. Dakle, muttefekun alih, hadisi oko koji su se složili islamski učenjaci, po pitanju njihove vjerodostojnosti i oko koji su se složili Buharija i Muslim po pitanju, dakle, toga hadisa. Pa, kaže, odazvao sam se njihovom zahtjevu, nadajući se da u tome bude koristi, Allaha molim da nas okoristi ovim dijelom, kaže Hafiz Abdulganijel Maktisi, Allaha molim da nas okoristi ovim dijelom, da okoristi onoga koji ga je pisao, dakle, njega, onoga koga bude slušao, Ko bude slušao ove hadise, dakle sve nas, ko bude čitao ove hadise, dakle sve nas i ko god bude pamtio te hadise, učio ih i izučavao. Vidimo dakle kako su prejetodni islamski učenjaci ne samo da su dovili za sebe, već da su dovili za sve one koji budu tražili islamsko ispravno islamsko znanje, utemeljeno pogotovo na riječima Allahog poslanika sallallahu alaihi wasalam. Na kraju svoga ovog kratkog uvoda prije spomena hadisa e, rekao je Abdul Gani e, Abdullu al Wahid al-Maktisi rahimehullahu ta'ala molim uzvišenog Allaha da ovo dijelo učini iskrenim samo radi njegovog plemenutog lica te da bude razlog postizanja uspjeha kod njega u dženeckim uživanjima. U istinu on uzvišeni Allah nam je dovoljan i divan li je on nama zaštitnik i pomagač. Sovim je, dakle, završen govor o dijelu Umdetul Ahkam, o autoru dijela Umdetul Ahkam, Abdul Ghaniju ibn Abdil Wahidu al-Maqdisiju, rahmetullahi alaih, i njegovom uvodu u ovo vrijedno dijelo, a zatim uz Allahu Jellevala dozvolu od našeg narednog predavanja, narednog obraćanja, uz Allahu dozvolu, Počet spominjati hadise koje je autor uvrstio u ovu svoju vrijednu zbirku, hadise oko kojih su se složili Buharija i Muslim, hadise na osnovu kojih su izgrađeni brojni osnovni propisi za svakog muslimana i muslimanku. Molim Allaha subhanahu wa ta'la da nas učini od njegovih iskrenih robova, istinskih sljedbenika njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi vasallam, od onih koji traže Za o svojoj lijepoj vjeri, kako bi obožavali svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'la jasno sa znanjem slijedeći u tim dijelima poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Wa alhamdulillahi rabbil alemin wa sallallahu ala nebina Muhammed wa ala alihi wa sahabihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.